Після третьої вистави диригент у розпачі кинув паличку на півпівтр і голосив, що четвертого розіп'яття Андрія ні він, ні Голак Артемовський земляємо пухом не витримають. Придивившись до нової зірки театру уважніше, пильне око могло б зауважити, що обличчя його з першого погляду показне насправді неприємне. Надміру м'ясистий товстий ніс, глибоко посаджені очі, заховані під довгими густими віями так, що їх важко було розгледіти, Повні, важкі губи, навіть густе, гордо зачесане назад волосся замість прикрашати, псувало, бо починало рости десь посеред лоба. Кожна риса, заокрема, начебто відповідала канонам краси, а в комплексі усе разом лише виглядало немов невдало складений пазл. Та й звичка копилити губи щоб здаватися більш значущим, вкорінена і ще скулька не прикрашала. З часом Дзюнь і сам додивився, що личенько у нього не для героя-коханця, а скоріш для баби-яги, і відпустив бороду. Так воно видавалося начебто благородніше. Проте ролей від того не додалося, додалося жовчі. Чомусь люди талановиті, зазвичай добрі, добрі й щедрі, вони навіть відчувають себе у чомусь винними перед іншими, наче природа, вділивши їм талант, образила когось. Без талання завжди лихе. Те місце, куди недолили таланту, заповнюється гірким, кислим, пекучим і кусючим. Талант випромінює світло. Людина талановита виливає з душі добро. І чим більше виливає і випромінює, тим більше його прибуває». Добро не вичерпне, як море. Безтилання затоплює світ чорнотою власної гіркоти і образи на долю, тоне у ній само і намагається втопити якомога більше ближніх. Дзюнь Барановський топив власне безтилання у грілці, а заразом не без злого наміру тягнув до того ж болота Станіслава, помічав, як тьмяніє, після кожної пиєтики. Яскравість Божого осяяння в голубих очах Ромео. Як глухішим стає голос, скованішими і не такими хірургічно точними, ретельно відпрацьовані на репетиціях рухи. і тиха втішався тим, немов забираючи успіху Стаса, він збільшував власний. Та якби лише пияцтво, чорний з середини Дзюнь Барановський ніяк не міг нагріти собі місця у жіночому серці». Йому здавалося, що жодна з найвродливіших не гідна його вроди, його високої персони, його таланту, його слави, його. Утретє, оженившись, він усе одно вважав дружину красиву, молоду, багату, не оптимальним, а отже, тимчасовим варіантом. І того ж вчив за правом старшого Стаса. «Вони нам повинні ноги цілувати, бо хто вона? Ніхто!» Якась собі там бізнесменча занюхана. Подумаєш, гроші. Подумаєш, квартира. Насамперед вона дружина актора. Повинна це розуміти. І повинна служити. Служити мені, а я мистецтву. Наливай. Ух, добре пішла. Так я про що? Баба, вона для того і є, щоб служити. І терпіти. А ти виховуй. «Щось не по-твоєму? В дюнділь її! В дюнділь!» Вони з побитим дюнділем і ще більше чоловіків люблять. Народна мудрість що говорить? Б'є? Значить любить. Слухай мене і наливай. У цих тирадах було мало логіки та багато переконливості. Тому після отакої арт-підготовки Стас приходив додому не просто роздратованим, не просто злим, агресивним. Готовим бити і убити. Без причини, без пояснень. Зло всередині вимагало виходу. З часом у валі почало тремтіти і тіло, і душа, коли Станіслав відчиняв двері. Готувалася до страшного. Намагалася зустріти усмішкою. Готувала улюблені страви, голубці, пиріжки з вишнями. Мовчала, не відповідала на заздалегідь, Приготовані образи. Терпіла. Щоб не казав, погоджувалася. Як би не дорікав, не виправдовувалася. Так, Стасику. Звичайно, Стасику. Як скажеш, Стасику. Така поведінка, здавалося, іще ще більше дратувала чоловіка. І настав день, коли голубі очі, що тупо чорніли лихим, глянули вже не просто зі злом, з ненавистю. «Ти з мене дурня робиш? Як скажеш, Стасику?» «Ні, не вийде. Іди сюди. Я буду тебе бити». «За що, Стасе? Чому?»